Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Bismillah Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala Rasulullah Soalan pada surah Al-Baqarah ayat 71 muka surah 11 Kalau kita berhenti di ayat yang bergaris Nak dibaca kalqalah Dengan kalqalah ya Kalqalah Kalau nak tulis Melayu kita boleh haggar bahawa yang tulis itu ialah huruf Q. Sebab huruf Qaf. Jadi Qalqalah. Q-A-L-Q-A-L-A-H. Bikram macam itulah. Kalau kita sebut Qalqalah, maknanya kita menggunakan huruf Qaf. Gunakan Qalqalah. Kubra atau Akbar. Baik. Pembahagian hukum Qalqalah ni secara umumnya ada tiga. Yang pertama ialah Qalqalah kubra, Qalqalah kubra ialah huruf Qalqalah yang berbaris hidup dimatikan kerana wakaf. Contohnya, Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwa Allahu ahad, Allahussamad. Qul huwa Allahu ahadun. Dalam dua depan dun itu, huruf Qalqalah yang berbaris hidup dimatikan kerana wakaf maka jadilah dia qul huwallahu ahad kemudian allahu Samadu. dal depan itu ialah huruf qalqalah iaitu dal yang berhidup dimatikan kerana waqaf maka jadilah dia allahu samad begitu kemudian qalqalah sugra pula ialah huruf qalqalah yang mati asli ataupun dibaca wasal ataupun berada di tengah-tengah seperti pada ayat ketiga lam yalid Dal itu sedia mati, berada di tengah-tengah atau dibaca wasal. Maka itu ialah kalqalah sugra atau kalqalah kecil. Huruf kalqalah yang mati asli ataupun sedia mati, yang dibaca wasal ataupun berada di tengah-tengah. Lam yalid wa lam yulad, kalqalah sugra. Kemudian huruf kalqalah yang bertajdid dimatikan kerana waqaf. Bila sebut waqaf, sama ada ia memang berada di tengah-tengah atau di hujung. Asal sebut waqaf saja dan ia bertajdid, maka ia dipanggil sebagai qalqalah akbar. Contohnya, bismillahirrahmanirrahim. Tabat yada abilaha bin watab. Watab. Watab, bacaan wasal. Watab, bacaan waqaf. Huruf qalqalah yang bertajdid atau bersabdu dimatikan kerana waqaf. Ia adalah qalqalah khal akbar. Sama juga dengan pada surah al-ansri. Wal-ansri innal insana lafi khusr. Illa alladhina amanu wa'amilu salihati wa tawasawu bilhaqqa. Sama seperti soalan yang ditanya itu. Walaupun ia asalnya di tengah-tengah di kedimatikkan kerana waqaf. Jukub syaratnya bertajdid maka qalqalah akbar juga. Wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. soalan yang ditanya. bil haqq qalqalah akbar. Mudah-mudahan diberi sedikit pencerahan. Wallahu a'lam.